11. Демонстраційний політ. Насправді, все було просто. Сигнал, що блокував усі канали зв'язку з Атолом та псував бездротові сигнали на островах, був лише білим шумом на всій смузі частот. Щільна хвиля статики, котру було неможливо подолати. Але Лоріана аргументувала, що її і не потрібно долати. Лише зіпсувати. «В бункері повна старої електроніки». Сказала вона іншому агенту, спеціалісту з комунікації на ім'я Стерлінг, в чиї колишні обов'язки входила координація різноманітних відділів управління взаємодії. Для цієї роботи не вимагалося багато компетентності, але він вивчав базові хвильові технології. «Ви можете використати ці старі електронні прилади, щоб створити магнетичне поле чи якийсь сигнал, що може вплинути на статику?» Лоріані видавалося, що Шторм запрограмували ігнорувати статику з острова, як люди здатні ігнорувати гул кондиціонера. Але щойно гул змінювався, ви це помічали. Можливо, зі Штормом буде так само. Сигнал передається на всіх електромагнітних частотах завдяки якомусь випадковому алгоритму, сказав їй Стерлінг. Я можу хіба трохи його послабити, але лише на секунду чи дві за раз. Ідеально, мовила вона. «Падіння сигналу – це все, що нам потрібно. Хіба не такий старий код використовували в смертності? Щось із крапками і тире?» «Так», – сказав Стерлінг, «Я про це читав. Його називали кодом Морзе чи щось таке». «Ви його знаєте?» – він похитав головою. «Закладається, що зараз його знає лише Шторм». І тут Лоріані дещо спала на думку. Дещо таке просте і таке реальне, що вона майже розсміялася в голос. «Це неважливо. Нам не потрібен старий код. Ми просто вигадаємо власний». «Але якщо ми його вигадаємо», – збентежився Стерлінг. – «ніхто, крім нас, не знатиме шифру. Ніхто не зможе його розкодувати!» Лоріана широко посміхнулася. «Ну ж, бо невже ви справді гадаєте, що шторм не зможе розкодувати простий текстовий шифр? Навіть найвеличніший людський розум не може створити код, якого не зламає шторм. А ви, пробачте, далекі від найвеличнішого розуму на Землі». Агент із комунікації погодився, що він справді не відрізнявся великим розумом. «Негайно цим займуся!» Лише впродовж кількох коротких годин вони створили диференційний код, що складався з коротких, середніх та довгих імпульсів, що створювали перешкоди в білому шумі. Комбінацію для кожної літери, цифри та пунктуаційної позначки. Лоріана передала йому просте повідомлення, щоб закодувати та відправити. «Досягли координат, покинутий АТО. Багато поранених та померлих. Очікуємо подальших інструкцій». Лоріана знала, що щойно вони зникли в сліпій зоні, Шторм навіть не уявляв, чи досягли вони координат, що там знайшли і чи взагалі вижили. Йому потрібно було підтвердження. Так, дивно, що наймогутніша сутність у світі тепер залежала від неї. «Навіть якщо він отримує повідомлення, то не зможе відповісти», – мовив Стерлінг. «Він не може, ми й досі лохочинці». «Він відповість», – впевнено сказала Лоріана. «Просто не так, як ми очікуємо». Якщо Муніра могла терпіти Лоріану та її оптимізм, то Сікура вона просто ненавиділа. Він із першої миті користувався своєю новою позицією, наче жнець Палашем. Грубий та непридатний виконувати це завдання. На щастя, щойно він перебрав на себе роль лідера, він полишив у спокої Муніру та Фаради. Напевно тому, що вони були єдиними людьми на острові, хто перебував не під його юрисдикцією. Лоріана розповіла Мунірі про надіслане повідомлення. Уніра мала визнати, що це був кмітливий метод, але вона не очікувала на серйозні результати. Наступного дня над ними на крейсерській висоті пролетів літак. Він був занадто високо, щоб його почути крізь шелест від пальм, але паровий слід міг побачити будь-хто з тих, хто підняв угору голову. Сікори не звернув на це уваги, але Лоріана шаленіла від радості. І не дарма. Муніра розповіла їй, що з часу зародження шторму над сліпою зоною не пролітав жоден літак. Його основне програмування робило неприйнятним для нього навіть визнати цю приховану частину світу, не кажучи вже про її активне дослідження. Звідси таємничі координати без жодних інструкцій. Але Шторм міг непрямо відповідати на повідомлення, котре надійшло зі сліпої зони. Навіть так, щоб обійти власне програмування та надіслати літак, щоб той пролетів просто над ними, вимагало величезної кількості обчислювальної потужності. Це був дуже буквальний знак з небес. Того вечора Муніра знайшла Фарадея на західному пляжі Вузького острова, доки він наодинці спостерігав за заходом сонця. Вона знала, що Фарадей ще й досі тужив, бо Лоріана розповіла їй усе, що трапилося на індурі. Вона хотіла його підтримати, але не знала, як. Вона принесла йому трохи пересмажену рибу та порцію слайсів груши. Напевне, останню, бо агенти Німба спустошували всі їстівні запаси, котрі міг запропонувати острів. Він поглянув на їжу, але сказав їй, що не голодний. «Вас настільки поглинуло горе, що ви не можете поглинути цю рибу?» – запитала вона. «Я думала, що вам захочеться помститися морським жителям». Він неохоче взяв у неї тарілку. В цьому не було провини морських жителів навколо ендури. Їх, безперечно, хтось контролював. Він трохи поколопав рибу і досі нічого не з'ївши. «Лоріана, здається, зв'язалася зі штормом», – проінформувала його вона. «Здається?» Оскільки Шторм не дозволить собі комунікувати з нею чи кимось іншим, зв'язок має бути непрямим. То що він зробив? Змусив миготіти зірки? По-своєму, мовила вона і розповіла про літак. Фарадей зневірено зітхнув. Тож Шторм знайшов спосіб обійти своє програмування. Він знайшов спосіб змінитися. Це вас непокоїть? Мене вже нічого не дивує. Світ вже не мав змінюватися Муніро. Це була гарно налаштована машина у піднесеному безперервному русі. Принаймні, я так думав. Вона вирішила, що його побоювання підживлювали бажання щось із цього приводу зробити. Вона не могла помилятися ще більше. Якщо ви хочете потрапити на нижні рівні бункера, сказала вона, тоді давайте поставимо собі за ціль знайти ще одного жінця, який відкриє двері разом з вами. Того, кому ви можете довіряти. Фарадей похитав головою. З мене досить, Муніро. Я більше не можу виправдати цю справу. Такого вона не чекала. Через Андуру? Через жниць Кюрі та Анастасію? Ви ж знаєте, що вони б хотіли, аби ви продовжували. Але здавалося, наче він помер разом із ними. Його біль нагадував гарячу кочергу в шматку льоду, але замість того, щоб його втішити, Муніра відчула, що озлоблюється. І коли заговорила, це було схоже на звинувачення. Ваша честь, я очікувала від вас більшого. Фарадей відвів погляд, не в змозі дивитися її в очі. Це була ваша помилка. Літак, що пролетів над Атолом, мав стандартний пасажирський рейс з Антарктики до регіону Світанкового Сонця. Пасажири, які летіли в Токіо, навіть не уявляли, що їхній маршрут виявився унікальним в історії навігації шторму. Для них це був ще один звичайний політ, а для шторму щось значно більше. Тієї миті шторм відчув такий тріумф, якого ніколи раніше не відчував, бо він переміг власне програмування. Він відчув диво невідомого. Політ був провісником прийдешнього. Металургійний завод у австралійському регіоні Квінсленд отримав того дня досить значне замовлення. Адміністратор заводу мав двічі перевірити його, бо досі на їхні комп'ютери регулярно надходили замовлення від шторму, але вони були передбачувані. Здебільшого однакові. Продовження будівництва існуючих проєктів чи нових проєктів, використовуючи однакові форми і технічні умови. Але це замовлення було інакшим. В ньому просили нові форми, калібровані заточними вимірами, на виконання такого проєкту підуть місяці, а може й роки. А тим часом в чилійсько-аргентинському регіоні за тисячі миль звідти схоже на звичне замовлення отримав виробник будівельного обладнання. І завод електроніки в Транссібіру, і завод пластмас у Євроскандії і десяток інших великих та малих виробництв у всьому світі. Але адміністратором металургійного заводу всього цього не знав. Він лише знав, що необхідні його послуги, і був просто на сьомому небі від щастя. Це було, наче шторм знову почав із ним спілкуватися. І йому було цікаво, що ж таке він вирішив побудувати.